Kapitel 34 8 år gammel var Yoshia da han begynte å regjere, og i 31 år regjerte han i Jerusalem. Og han tog til å gjøre det som var rett i Jehovas øyne, og vandre på sin forfader Davids veier, og han vek ikke av, hverken til høyre eller til venstre. Og i det åttende året av sin regering, mens han enda var en gutt, begynte han å søke sin forfader Davids Gud, og i det tolte året begynte han å rense Juda og Jerusalem for offerhevende, og de hellige pelene og de utskårende bildene og de støpte billedstøttene. Videre rev de ned balenes altere framfor ham, og røkelsesoklene som sto oppå hogg han av dem, og de hellige pelene og de utskårende bildene og de støpte billedstøttene slo han i stycker og gjorde dem til støv, og så strødde han det ut på overflaten av gravstedene til dem som hade pleid å offre til dem. Prestnes ben brente han på alterene deres. Slik renset han juda og Jerusalem. Og i byene i Manasse og Efraim og Simeon og helt til Naftali, på deres herjede steder runt omkring, gikk han også i gang med å rive ned alterene og de hellige pelene, og de utskårende bildene knuste han og gjorde til støv, og alle røkelsesoklene hogg han ned i hele Israels land, og deretter ventet han tilbake til Jerusalem. Och i de 18 åren sin regering, då han hade renset landet og huset, sände han Safan, Asalia sönn, och Amasea, byens hövdsman, og Joa, sönn av Joakas, riksskrivern, for att utbedra i Hova sin Guds hus. Och de kom så till översteprästen Hilkia og överrakte de pengarne som blev brakt til Guds hus, dem som levitterna, dørvokterne, hadde samlet in fra Manasses og Ephraims son, och från Israels rest och från hela Juda och Benjamin og Jerusalems innbyggere. Deretter overgav de dem i hånden på dem som utførte arbeidet, de som var utnevnt til å føre tilsyn med Jehovas hus. De som utførte arbeidet, de som var beskjeftiget i Jehovas hus, brukte dem så til å utbedre huset og sette det i stand. De ga dem således til håndverkerne og bygningsarbeiderne, for at de skulle kjøpe tilhogde steiner og tømmer til sammenføyninger, og med bjelker bygge de husene som Judas konger hade ødelagt og mennene handlet med trofasthet i arbeidet, og levittene Jahat og Obadja av Merari sønner, og Zakaria og Meshulam av Kehatittenes sønner, var satt over dem til å tjene som tillsynsmen. Og levittene, som i især var dyktige til å spille på instrumenter til ledsagelse av sang, var satt over bærerne og var tillsynsmen over alle dem som utførte arbeidet i forbindelse med de forskjellige tjenestoppgavene og noen av levittene var sekretærer og oppsynsmenn og portvakter. Mens de nå tog ut de pengene som blev brakt til Jehovas hus, fant presten Hilkia boken med Jehovas lov, som var gitt ved Moses hånd. Da tog Hilkia til ore og sa til sekretæren Sjafan, «Jeg har funnet selve lovboken i Jehovas hus.» Dermed ga Hilkia boken til Sjafan. Deretter tog Sjafan boken med sig til kongen, og tok så til ordet og sa til kongen, «Alt det som er blitt lagt i dine tjeneres hånd, utfører de, og de tømmer ut de pengene som finnes i Jehovas hus, og overgir dem i hånden på de menn som er utnevnt, og i hånden på dem som utfører arbeidet.» Og sekretæren Sjafan fortalte så kongen dette, «Presten Hilkia har gitt mig en bok!» Og Sjafan begynte å lese opp av den framfor kongen. Og det skjedde da kongen hørte lovens ord at han straks sønderev sine klær. Så ga kongen en befaling til Hilkia og Ahikam, Shafans sønn, og Abdon, Mikas sønn, og sekretæren Shafan og kongens tjener Asaya i det han sa. «Gå og spør Jehova for mig og for det som er tilbake i Israel og i Juda, angående ordene i den boken som er blitt funnet.» For stor er Jehovas voldsomme harme som skal utøses over oss fordi våre forfedre ikke holdt i Jehovas ord, i det de ikke handlet etter alt det som står skrevet i denne boken. Da gikk Hilkia sammen med dem som kongen hadde nevnt til profetinnen Hulda, hustruen til Shalom, sønn av Tikva, sønn av Harkas, han som tok hånd om klærne. Hun bodde nemlig i Jerusalem i den andre bydel, og de begynte å tale til henne på denne måten. Hun sa da til dem, «Dette er hva Jehova, Israels Gud, har sagt. Si til den mannen som har sendt dere til mig. «Dette er hva Jehova har sagt. Se, jeg fører ulykke over dette stede og dets innbyggere. Alle de forbannelser som står skrevet i den boken som de leste framfor Judas konge, fordi de har forlatt mig og har gitt seg til å frambringe offerøyk for andre guder, for å krenke mig med alle verka sine hender», og for at min voldsomme harme skal utdøses over dette stede og ikke bli slokket. Og til Judas konge, som sender dere for å spørre Jehova, til ham skal dere si dette. Dette er hva Jehova, Israels Gud, har sagt. Med hensyn til de ord som du har hørt, ettersom ditt hjerte var mykt, slik at du ydmyket dig på grunn av Gud da du hørte hans ord om dette sted og dets innbyggere, og du ydmyket dig framför mig, og sønderev dine klær og gråt fremfor mig. Derfor har jeg, ja, jeg, hørt, i Jehovas utsang. Se, jeg samler dig til dine forfedre, og du skal visselig bli samlet til din gravplass i fred, og dine øyne skal ikke se all den ulykke som jeg fører over dette stedet og dets innbyggere. Deretter brakte de svaret til kongen. Kongen sendte så bud og samlet alle Judas og Jerusalems eldste. Kongen gikk nå opp til Jehovas hus sammen med alle judas menn og Jerusalems innbyggere og prestene og levittene og hele folket, både store og små, og han begynte å lese for deres ører alle ordene i paktsboken som var blitt funnet i Jehovas hus. Og kongen ble stående på sitt sted og sluttet så pakten framfor Jehova om at han skulle følge Jehova og holde hans bud og hans vittnesbyrd og hans forordninger av hele sitt hjerte og av hele sin sjel at han skulle handle etter paktens ord som sto skrevet i denne boken. Videre fikk han alle som fantes i Jerusalem og Benjamin til å slutte opp om pakten. Og Jerusalems innbyggere begynte å handle etter Guds, sine forfedres Guds pakt. Deretter fjernet Josiah alle ved det styggelighetene fra alle de landområdene som tilhørte Israels sønner, og han fick alle som fantes i Israel til å ta opp tjenesten, til å tjene Jehova sin Gud. I alle hans dager vek ikke av fra å følge Jehova, sine forfedres Gud.»